Розділ 4. Навпростець погреби Францій Фроду прокинувся повен свіжих сил. Він держав під пологом спадаючого гілля на постелі з папороті та м'якої духмяної трави. На гіллі тріпотіло ще зовсім зелене листя, крізь нього світило сонце. Фродо скочив на ноги і вийшов на галявину. Сем сидів на травиці біля узлісся. Пін, підвівши голову, дивився на небо, щоб визначити погоду. Ельфи зникли. Вони залишили нам і овочів, і напоїв, і хліба, сказав Пін. Сідай їсти. Хліб аж ніяк не гірший від того, яким уночі пригощали. Я не хотів тобі нічого залишати, але Сем мене розраїв. Фродо просів поряд із Семом і заходився їсти. Він спитав. Які в нас плани на сьогодні? Йти до Бренді-тропу, якнайшвидше, відповів Фродо і зосередився на сніданку. Гадаєш, ті вершники ще з'являться? Безтурботно спитав Пін. При світлі ранку він згоден був зустрітися з цілим полком вершників. Так, це ймовірно, – невдоволено сказав Фродо. Навіщо згадувати про таке? Та я сподіваюся переправитися так, щоб вони нас не побачили. Гілдор тобі щось розповів? Та нічого такого, лише натяки й недомовки, – ухильно відповів Фродо. «А про те, як він винюхує, спитав?» «Ми того не торкалися», – сказав Фродо з повним ротом. «А даремно. Мені це здається дуже важливим. У такому разі можеш бути певним, що Гілдор відмовився б хоч щось роз'яснити», – сердито відрізав Фродо. «А тепер дай мені хоч хвилинку спокою. Я не бажаю відповідати на зливу запитань під час їжі. Мені треба поміркувати». «Високе небо! – вигукнув Пін. – Міркувати під час сніданку?» Він відійшов подалі і сів. «Ясний ранок! – подумав Фродо. – Зрадливо ясний!» Він не забув того жаху, який пережив у вечорі, і довго розмірковував над тим, що казав Гілдор, аж поки до нього не долинув веселий гумін. Пін бігав по зеленій траві, співаючи на весь голос. Ні, це неможливо, подумав він. Одна річ – запросити молодших на прогулянку по краю, де нема ані голоду, ані справжньої втоми, адже у будь-якому куточку знайдеться їжа і притулок, а зовсім інша – тягнути їх за собою у вигнання. Дарма, що вони самі пішли. Спадщину залишено мені одному. Навіть Сема, мабуть, не варто було брати. Тут він поглянув на Сема, і виявив, що той уважно стежить за ним. «Гей, Семе, що тепер?» – сказав він. «Я покину край дуже скоро. Може, навіть на день не затримаюся у струнковій ярузі. Як буде, пан, так і буде. Отже, ти, як і раніше, хочеш іти зі мною? А як же? Це буде дуже небезпечно. Це вже зараз небезпечно». Майже певно, що повернутися нам не судилося. «Ну, пане, якщо ви не повернетесь, то і я, звісно, не повернусь. Вони мені кажуть, не залишай його». А я їм, «Залишити його? Зузьки, та я з ним піду хоч до місяця. А якщо хтось з цих на чорних конях спробує йому перешкодити, буде мати справу з Гемджі». Скажу, тоді вони засміялися. «Та хто вони?» Про що ти потякаєш? Ельфи, пане, ми з ними трохи поговорили цієї ночі. Вони, здається, знали, що ви йдете назовсім. То я не став заперечувати. Причудний народ, пане, найчудовіший. А вже ж, згодився Фродо, тепер ти з ними знайомий. То як вони тобі сподобалися? Як би вам пояснити? Та взагалі не важливо, що я про них думаю. Вони стоять якось вище над усі мої міркування або осторонь. зовсім не такі, як я уявляв. Стародавні та юні, веселі та сумні, все разом. Фродос здивовано глянув на Сема, мимоволі намагаючись віднайти якусь зовнішню ознаку зміни. Адже такого не міг сказати Сем Гемджі, якого він, здавалося, так добре знав. Сем вже не такий, яким був донедавна але зовні залишився незмінним, тільки надзвичайно задумливим. А ти не передумав залишати край тепер, коли твоє головне бажання здійснилося? Ні, пане, важко це висловити, але після вчорашньої ночі я відчуваю себе якось інакше. Я наче навчився дивитися уперед. Знаю, що буде шлях довгим і важким, але назад не поверну. І не в тому річ тепер, щоб побачити ельфів чи дракона, чи гори. Я сам уже не знаю, чого хочу. Але на мене чекає щось важливе там, попереду, далеко звідси. Тепер я маю сам усе з'ясувати, розумієте? Я тільки одне розумію. Гендальф обрав мені доброго супутника. Дуже радий. Ми підемо у двох. Без зайвих слів Фродо доїв сніданок, потім підвівся, озирнувся і покликав Піна. «Усе готове?» – спитав він, коли Пін підбіг. «Час іти далі. Ми пізно прокинулися, а пройти ще треба чималий шлях. Ти пізно прокинувся, якщо вже точним бути», – заперечив Пін. «Щодо мене?» – «То я вже зрання на ногах. Ми лише чекали, доки ти скінчиш снідати та міркувати. Я вже впорався і з тим, і з другим." Тепер підемо до переправи, якомога швидше. Повертатися на вчорашню дорогу не варто. Підемо на простець з цього місця. Тоді ще треба повчитися літати, зауважив Пін. Звідси на своїх власних на простець не підеш. А все ж можна скоротити чималий шмат. Переправа знаходиться на схід від лісового чертога. А битий шлях тут дуже завертає вліво. Ось, бачите його петлю на півночі? Там він проходить через топлінь до перехрестя З великим шляхом від моста на засіку Це кілька зайвих миль Відстань стане на чверть коротшою Якщо йти до переправи просто звідси Хто навпростець ходить, той дома не ночує Сказав пін Місцена дика, болта, байраки Доводилось тут бувати, знаю Тебе не покоїть чорні вершники? Але яка різниця, де з ними зустрітися – у хащах чи на шляху? У лісі і в полі нас важче знайти. А ще, хто вважає, що ми йдемо по дорозі, там і шукатиме, та не знайде. Ну гаразд, – погодився Пін. Я з тобою піду і в хащу, і в драконому пащу. Але без усякого задоволення. Бо я розраховував на відпочинок у Золотому Сідалі, поблизу Засіки, ще до заходу сонця. Там колись подавали найкраще пиво з усієї Східної Чверті. А я туди давненько не навідувався. Але до Бренді Долу треба дійти ще по видному. Що скажеш, Семен? Куди пан Фродо, туди й я, відповів Сем, мужньо поборовши, гіркий жаль за кращим пивом Східної Чверті. Ну, якщо вже нам не минути ані багнюки, ані тернини, краще поспішати, сказав Пін. Новий день був спочатку такий же спокійний, як і попередній. Але потім із заходу припливли хмари, зібрався дощ. Гобіти сповзли по крутому зеленому косогору і поринули усі зарості. Їм треба було обійти лісовий чертог льворуч та пройти навскіз крізь ліси на східних схилах пагорбів до річкової долини, де не було ніяких перешкод. Окрім кількох ярів, та огорош між ділянками. Фроду підрахував, що їм треба буде пройти десь миль 18 попрямій, але вони швидко з'ясували, що ліс набагато густіший та глухіший, ніж здавалося зверху. У підліску не було стежок, гобіти просувалися вперед дуже повільно. Поміж пагорбів натрапили вони на струмок, що тік у глибокому руслі зі слизькими берегами. Критими плетевом оживника. Струмок, як навмисне, пересікав обраний напрямок ходу. Перестрибнути неможливо, а йти бродом означало вимокнути, забруднитися та подряпатися. Мандрівники нерішуче зупинилися. Не знаючи броду, сердито пробурмотів пін, сам Генджі озирнувся крізь гілля на схил пагорба, з якого вони щойно зійшли. «Дивіться!» – раптом зойкнув він, схопивши Фродо за руку. І вони побачили на тлі неба нерухомого коня, а поряд з ним – суту чорну постать. Про те, щоб повертатися, вже й мови не було. Фродо перший поквапився пролізти у густий чарник понад стунком. «Отак, топінь!» – сказав він. «Ми обидва мали рацію. Хід на простець відразу пішов криво. Але ми вчасно зійшли з дороги. Ти маєш гострий слух Семе. Чи не чути чогось поблизу? Вони затамували подих, але погоні не були чутні. Він не спуститься коном по такій кручі, сказав Сен. Але, мабуть, уже зрозумів, що ми тут спустилися. Краще відійти подалі. Але це було не так легко. Дуже заважали торби за спинами. Чагарник та ожина чіплялись до ніг. Залишений позаду пагорб перешкоджав вітрові віяти у долині, і незабаром стало задушно. Коли ж нарешті дісталися до більш відкритої місцини, то усі змокли, ледь дихали і подряпалися з ніг до голови. До того ж не були впевнені, що не втратили потрібного напрямку. Береги струмка стали низькими. Він поширшав, втратив глибину, і спокійно тік кудись у бік Бріндівіни. Ага, та це ж засічний струмок, здивувався Пін. Якщо нам треба повернутися на попередній курс, переправимося тут і завернемо праворуч. Вони перейшли струмок бродом і швидким кроком рушили по широкому лугу, де ріс очерет. Потім знову почався ліс. Високі дуби, де не де берест чи ясен. Земля була рівна, підліску небагато, але дерева стояли надто тісно і не давали змоги зазирнути уперед. Поривчастий вітер підіймав опале листя. З похмурого неба почали зриватися окремі краплі. Потім вітер вщух і пішов рясний дощ. Гобіти пустилися майже бігом по галявині, вкритій травою, поринаючи у купи опалу листя а дощ шурхотів та шурхотів навкруги. Вони мовчали, раз у раз озиралися. Доки по півгодини він сказав, боюся, чи не завернули ми занадто на південь, бо здається, що ми йдемо уздовж лісу, а не в поперек. Цей ліс завширшки не більше милі, ми давно мали пройти його наскрізь. Не варто кидатися туди-сюди, сказав Фродо. Тепер уже нічого не вдієш. Підемо, як і йшли. Відверто кажучи, не дуже мені хочеться виходити з-під дерев. Вони подолали ще дві-три милі, дощ скінчився. Сонце знову визирнуло за розкошлачених хмар. Полудень вже минув. Час підживитися безперечно настав. Вони зупинились під великим берестом. Листя його хоч і пожовтіло, та ще не опало, і земля під ним залишилась сухою. Коли розпакували припас, виявилося, що ельфи наповнили їхні фляги прозорим, слабкозолотавим напоєм, що мав запах квіткового меду. Від нього забувалася всяка втома. Незабаром вони вже сміялися і над непогодою над чорними вершниками, адже дім був уже так близько. Фродо притулився до стовбура береста і заплющив очі. Сем спіном, сидячи поряд, стихо заспівали. Хей-хо, плящина в мене є, Що стілить серденько моє, І під дощем, і на вітрах, І не страшний далекий шлях. Нехай собі біжать хмарки, А я поспав би за любки. А я поспав би за любки, повторили вони вже голосніше. Але відразу осіклися. Фроду скочив на ноги. Довге-довге волання доніс вітер. Похмуре скиглення самотньої і лютої істоти. Воно ставало то гучнішим, то тихішим і скінчилось високою пронизливою нотою. Гобіти ще не вирухнулися. Як знов пролунало, немов у відповідь нове волання. Більш віддалене та слабке але таке ж моторошний похмуре. Потім запанувала тиша, яку порушували тільки вишумки вітру серед листя. «Як гадаєте, що це?» – спитав нарешті Пін, намагаючись говорити з неважливою, але злегка заїкаючись. «Якщо птах, то я таких не чув», – сказав Сен. «То не звір і не птах», – заперечив Фроду. То хтось когось кликав, то якісь слова, тільки незрозумілі. Але у гобітів таких голосів не буває. Більше вони про це не говорили. Всі троє подумали про чорних вершників, але промовчали. Тепер їм не хотілося не відпочивати, ні йти далі. Але крізь луки треба було пройти, і то якнайшвидше, і обов'язково засвітла. По кількох хвилинах вони закинули торби за плечі і рушили уперед. Незабаром ліс несподівано скінчився. Відкрилася широка долина, поросла травою. Тепер стало видно, як далеко вони відхилилися на південь. Плаский пагорб Бренді Тропа вже піднімався за рікою, але не просто перед ними, а далеко ліворуч. Насмілившись, вони вийшли з-під дерев і щодуху рушили по рівнині. Спочатку їм було страшно йти так, без прикриття. Верхівка пагорба, де вони снідали, залишилась далеко позаду. Фроду здавалось, що там ще й досі майорить чорна постать вершника. Але насправді вона вже зникла безлідно. Сонце пошматувало хмари і тепер котилося до пагорбів яскраво освітлюючи краєвид. І хоч неспокій не залишав їх, страху вони вже не відчували. Земля навкруги ставала все більш затишною та доглянутою. З'явились ретельно оброблені поля та пасовиська між живоплотами і канавками для відведення води. Все було тихо та мирно, як і в будь-якому куточку краю. З кожним кроком настрій гобітів поліпшувався. Торіки було палицеї кинути, і чорні вершники, здавалися, тепер далекою лісовою примарою. Вони пройшли по межі простору Олану, де росла ріпа, і зупинилися біля міцно збитих воріт, що перекривали подальшу дорогу. Вкрита слідами коліс, з'їжджена, вона була поміж огорожами до віддаленої левади. Пін присвиснув. «Я знаю ці ворота, леваду теж». Це землі Чудернака, за тими деревами його дім. — Ще нам цього не вистачало, — сказав Фрудо з таким переляком, наче Пін указав йому на драконівське лігвище. Супутники поглянули на нього здивованими. — Чим тобі не довподобий старий Чудернак? — спитав Пін. — Він добрий друг усіх брендібоків. — Ясна річ, хто йому поля пошкодить, «Тому буде лихо. Собак він тримає злющих, але ж тут як-най-як до кордону недалеко. Кожен має бути насторожі. «Та знаю, знаю», – сказав Фродо. «Але все ж таки», – додав він з сором'язливою усмішкою. «Боюся і його, і тих собак». Довгі роки я цю ферму обходив здалека. Коли я був ще хлопчиськом і мешкав у Бренді-Долі, то лазав до нього по гриби і він кілька разів ловив мене. Нарешті він дав мені доброго прочухана, а потім притяг до своїх псів та й каже «Погляньте, дітки, якщо цей малолітній негідник ще колись суне свого носа сюди, дозволяю його з'їсти, а тепер проведіть його». І ті звірюки гнали мене до самісінької переправи. Я так ніколи цього жаху й не позбувся, хоч маю визнати, Собаки були добре виховані і навряд й торкнули б мене. Він розсміявся. Отож, тепер маєш нагоду уладнати це діло. Тим паче, що ти плануєш оселитись у Забочі. Дядько Чудернак насправді добре. Аби тільки ніхто не спокушався на його гриби. Якщо йти по дорозі, ніхто не запідозрить, що ми злодії. А при зустрічі я з ним поговорю. Він приятель нашого Мері, і ми бували тут часто. Незабаром за дерева показалися очеретяні дахи великої ферми зі стодолами. Чудернаки, як і мохноступи з засіки, та більшість мешканців краю Топлінь, будували не нори, а будинки. Отже, ця ферма була міцно складена з цегли та обгорожена високою стіною з широкими дерев'яними воротьмів. Коли мандрівники підійшли ближче, за стіни долинуло грізне гавкання. Хтось голосно гукнув «Гей! Хвацько! Ікло! Вовчок! Вперед, дітки!» Хродо і Сем так і заклякли на місці. Пін спокійно крокував собі далі. Ворота розкрилися, і три здоровезних собаки вистрибнули просто на них з лютим риком. Піна вони неначай не помітили. Але Сем був змушений відскочити до огорожі, коли двоє собак, на вигляд справжнього вовчиська, заходилися обнюхувати його, відповідаючи гарчанням на кожну його спробу ворухнутися. Найбільший та найзліший з трьох став перед Фродо, ощиривши зуби та рикаючи. У воротах з'явився присадкуватий кремезний обід з круглим червоним обличчям. Здоровенькі були панове. А хто ж ви такі? Та чого вам треба, скажіть на ну мені, будь ласка. Добрий день, пане чудернак, сказав Пін. Фермер придивився уважніше і широко посміхнувся. Еге, та це ж наш пін. Тобто, ви пан Тук. Куди це ви подівалися? Добре, що я вас упізнав. А то я звелів своїм собачатам кидатись на будь-яку чужинця. Дивні справи тут діються. Сказав він, похитуючи головою. Звичайно, ріка близько, різний люд вештаї, але такого чужинського чужинця, як нині, я ще зроду не бачив. Відтак, я все зроблю, аби тільки він тут знов не з'явився. Про кого це вам ідеться? Спитав Пін. Чи ви його не зустріли? Та ж він тільки но попрямував по цій стежині до великого шляху. Дивний відвідувач. Про дивні речі розпитував. Але може краще зайдете до хати? Там побалакати буде зручніше. Знайдеться і краплина непоганого пивка, якщо ви, пане Тук, та ваші друзі забажаєте. Не було сумніву, що фермер багато чого їм розповість, якщо їй не квапити та не заважати. В мандрівники охоче прийняли запрошення. А як же собаки? – затурбувався Фродо. Фермер розсміявся. «Вони вас не зачеплять, доки я не накажу. Ей, Вовчок, Хвацько і Кло!» – гукнув він. «До мене!» Фроду та Сем полегшено зіткнули, коли собаки відійшли, щоб дати їм пройти. Він познайомив друзів з фермером. «Ви, мабуть, не пам'ятаєте Фроду Торбенса?» – сказав він. Але колись він мешкав у Бренді-Долі. Почувши прізвище Торбенс – Фермер зднувся і появся очима у Фроду. Чи він не задав оті викрадені гриби? подумав той. Ось зараз як звелить своїм собакам провести мене подалі. Але фермер тільки потис йому руку. Ну, далі вже нема куди. гукнув він. Ви, Торбенс, заходьте ж, поговорити треба. Вони увійшли до кухонь і всілися біля широкого вогнища. Фермерова дружина принесла величезний джбан з пивом, наповнила чотири містких кухлі. Пиво було чудове, і пін вирішив, що це цілком винагородить його за те, що не завітав до золотого сідала. Семп сіргнув неохоче Він з дитинства звик не добіряти мешканцям інших чвертей, краю, і зовсім не був прихильний до скорої дружби з тим, хто вдарив його хазяїна. Хоч би й дуже давно, товариство обмінялося кількома зауваженнями щодо погоди й мабутнього врожаю, який обіцяв бути не гіршим, ніж звичайний. Господар відставив кухоль і окинув поглядом усіх гостей. Отже, пане Чуперегрій, чи не розповісте, звідки вийшли та куди, чи не до мене гостювати. Тоді як же ви могли пройти непомітно повз наші ворота? «Розумієте, відверто кажучи, бо ви вже й самі здогадалися, ми прийшли з іншого боку через лани. Але це сталося випадково. Ми заблукали неподалік від лісового чертуга, бо хотіли зрізати шлях до переправи. Ну, якщо ви поспішали, ну, якщо ви поспішали то краще було б вам іти битим шляхом», – зауважив господар. «Але не в тому річ». Можете гуляти по моїх ланах, де заманеться піни. Та й ви, пане Торбенс, хоч напевно гриби ви ще й досі полюбляєте. Він посміхнувся. Так, ваше ім'я я ще не забув. Пам'ятаю, юний Фродо Торбенс був одним з найзапекліших живунів забочі. Але справа не у грибах, а в тому, що вас тут уже згадували, якраз перед тим, як ви прийшли. Бо про кого, як ви гадаєте, розпитував той чужинець на коні? гості налякано принишкали. А фермер вів далі, не поспішаючи, смакуючи цікаву новину. Отже, під'їхав він до моїх воріт. Ми їх чогось забули замкнути. На здоровезній вороній коняці. Та просто доганку. Сам теж увесь геть чорний. У кавторі. Немов не хоче, щоб його впізнав. Що ж йому тут треба, гадаю. Здоровили до нашого краю рідко приїздять. А вже про таких навіть чутки не було. Доброго вам ранку, кажу йому, виходячи на ганг. Ця доріжка нікуди далі не веде. І чого б там ви не шукали, краще буде повернутися до великої дороги. Скоріше доїдете. А Хвацько підійшов до нього, понюхав, та як завищить, немов його бджола вжалила. Хвоста під'їбгав, та й заповз під ганок. Ще довго там скиглив. Дуже це мені не сподобалось. А той тип сидить собі, як опудало. Я гань був звідти, каже він, і тиця пальцем на захід. Через мої лади, розумієте? Мені потрібен торбенс. Схилився він до мене. А обличчя не каже. Каптур низько насунутий. Мене аж мороз хопив за плечі. А все одно не розумів я. Чого це чужинець буде нахабно толочити мою землю? Забирайтеся звідси геть, кажу. Та не гайте часу. Ніяких торбенців тут немає. Ви не туди дивилися. Повертайтеся до Гобітону. Тільки тепер вже по дорозі. А він мені просто у обличчя сечить. Торбенса там нема. Він іде сюди. Він десь неподалік. Я бажаю його бачити. Якщо з'явиться, скажи мені. І я привезу тобі золото. А я йому на це. Можете не утрудняти себе. Забирайтеся, звідки прийшли. Та скоріш. Бо по хвилині я усіх собак нацькою. Він знов засичав, а може засміявся. Потім... Дав остроги своєму коню та як рушить на мене, я ледь устиг відскочити. гукнув собак. Але він завернув і чкурнув геть через ворота та по стежці до розпуття, наче вітром його здуло. Ну, що ви на це скажете? Кілька хвилин Хродо сидів, дивлячись у вогонь, і гадав, як же йому тепер здолати відстань до переправи. Нарешті сказав, «Справді, не знаю, що це все може значити. Тоді я вам поясню», – сказав Чудернак. «Не варто вам було зв'язуватися з Гобітоном, пане Фродо. Чудернацький там народ». Тут Сем завовтузився на стільці і скоса поглянув на нього. «Але ви завжди були неспокійним хлопцем. Як я почув, що ви від Брендібоків переїхали до старого Більбу, то відразу сказав, лихо йому буде». Повірте мені, все це відгуки давніх пригод Більбо. Гроші він добув, кажуть, невідомо як у чужих краях. Може комусь кортить дізнатися, куди поділися золото і діаманти, що були приховані у нього в люху? Фродо промовчав. Здогадливість фермерова його зовсім не звеселила. Ну, пане Фродо, повів далі Чудернак, я радий, що вам вистачило здорового глузу повернутися до забочі. Раджу тут і оселитися. Та не легайтеся з чужинцями. Тут знайдуться для вас друзі. А якщо ці чорні типи ще спробують сюди лізти, то будуть мати справу зі мною. Скажу, що ви чи умерли, чи виїхали за кордон. Взагалі щось вигадую. І це буде навіть майже правдиво. Адже вони, певно, розшукують не вас, а пана Більбо. Може, це і слушно. Промовив Фроду, вперто дивлячись у вогонь, він не хотів зустрічатися поглядом з чудернаком, а той пильно глянув на нього і сказав: Либонь, ви маєте якісь свої плани. Ясна річ, що не випадково дісталися ви сюди відразу після того вершника. Здається, мої новини не дуже вас здивували. Можете нічого не казати, я й сам бачу, що справи ваші кепські. Може, вас турбує, як дійти до переправи? Так, зізнався Фроду. Але якщо ми тільки будемо сидіти тут і розважатися, то нічого з того не вийде. Отже, на жаль, нам час йти. Щиро дякую за ласку. Я жахливо боявся вас та ваших собак цілих 30 років. Хоч вам, мабуть, смішно це чути. Тепер жалкую, мав би доброго друга. А ще шкода що треба так скоро розлучатися. Але я постараюся повернутися. Ласкаво просимо у будь-який час, сказав Чудернак. Але я маю пропозицію. Вже вечір, час вечеряти. Адже ми лягаємо відразу після заходу сонця. Якщо сядете з нами до столу, нам буде дуже приємно. Так само й нам, відказав Фродо. Але боюся, що ми не можемо собі цього дозволити, навіть якщо негайно підемо, то вряд чи за світла встигнемо до переправи. Та стривайте, дайте ж мені сказати. Я саме намагався запропонувати. Повечері я запряжу своїх коників і відвезу вас усіх до переправи. Це збереже вас від зайвої томи, а можливо від чогось гіршого. Фроду подякував і згодився. На велику втіху й найсеми. Сонце закотилося за пагорби і на дворі вже сутеніло. До кухні увійшли двоє синів та три дочки Чудернака, накрили стіл до вечері. Зібралися гобіти-робітники з ферми, розвели вогонь у печі, запалили свічки. Господиня, тітонька Чудернак, снувала туди-сюди незабаром за стіл сіло 14 домочацій. І було там досхочу пиво та величезне блюдо грибів з шинкою. Та чимало – всілякої поживної сільської їжі. Собаки лежали біля вогнища, хрунтіли кістками, що для них вийняли з юшки. Коли все під'їли, фермери із синами вийшли на двір. Присвітлюють гіхтаря, вони викотили фургон, почали запрягати коники. Було вже поночі, коли гості вийшли з господин. Вони поклали свої торби до фургона, потім залізли туди й самі. Фермер сів напередок і підхлюснув двох кремезних понів. Дружина його стояла у смузі світла, що падало з причинених дверей. «Обережніше там, старий!» – сказала вона. «Не сперечайся з чужинцями та повертайся швидше!» «Та вже як-небудь!» – відповів Чудернак, виїхав за ворота. Було тихо. Навіть вітер заснув, ніч стояла безмовна прохолодна. Їхали без вогнів, а тому не поспішали. Через пару миль путівець злився з брукованим шляхом, прокладеним по високому насипу. Подолавши глибокий рівчак та укіс, чудернак зліс подивився на всі боки, на північ і на південь, але нічого не побачив, ніщо не порушувало тиші. Над рівчаками підіймалися смуги туману і розповзалися над полями. Невдовзі туман усе затягне, сказав чудернак, але я ліфта запалювати не буду, поки не поверну на зворотну путь. Якщо хтось на шляху з'явиться, ми ще здаля почуємо. Від повороту на гостиниць до переправи було десь миль п'ять. Гобіти загорнулись у ковдри, але не спали а напружено прислухалися, хоч не чули нічого, крім скрипу коліс та повільного цокотіння копит поні. Фродо здавалося, що фургон повзе повільніше за слимака. Він клював носом, але Сем вперто витріщав очі в туман, що дедалі густіше. Нарешті з темряви пряморуч вирнули два високі білі стовбури, що позначали поворот до переправи. Чудернак притримав поні й фургон зі скрипінням зупинився. Кобіти були вилізли, але тут попереду на дорозі залунав, наближаючись, той звук, якого вони так побоювалися – дрібне тупотіння. Фермер зіскочив на землю і замер, притримуючи голови поні. Трик-трак, трик-трак – звук гучно лунав у густому тумані. «Вам варто сховатися, пане!» – занепокоївся Сен. «Залізте поглибше та вкрийтеся ковдрами, а ми вже завернемо голову тому вершникові!» Він виліз з фургона і приєднався до фермера. Тепер, щоб дістатися до фургона, чорному вершнику довелося встоптати молодшого гемджі. «Трик-трак! Трик-трак!» – вершник був зовсім близько. «Гей! Хто там?» Гукнув чудернак. Тупотіння різко увірвалося. У пітьмі вималювалася темна безформна постать. Гей, хто там? знову гукнув фермер, віддав віжі сему і зробив крок уперед. Стій, де стоїш? Чого вам треба, куди несетесь? Мені потрібен пан Торбенс. Чи ви його не зустрічали? Ті слова пролунали глухо але не впізнати голос Мері Брендібока було важко. А він зірвав хустку, що прикривала ліхтарики, і висвітлив здивоване обличчя чудернака. «Пане, чим Мері?» – вигукнув фермер. «Він самий, а за кого ви мене мали?» – поцікавився Мері. Він сидів верхи на поні, загорнутий, ледь не по самі очі товстим шарфом, щоб захиститися від туману. Освітлена постать його – Відразу скоротилася до звичайного розміру. Фродо вискочив з фургона йому назустріч. «Ось і ти нарешті!» – зрадів Мері. «Бо я вже занепокоївся, чи з'явишся ти взагалі сьогодні?» «Та тут ще й туман?» «Тоді я вирішив переправитися та прогулятися до засіки. Перевірити, чи ти бува не звалився у яке-небудь проваля. Але що б мені повилазило? Якщо я розумію, звідки ви взялися?» «Де ви їх знайшли, дядечко Чудернак? У своєму каченому ставку?» «Ні, я їх спіймав, коли вони порушували мою межу», – сказав фермер, і ледве не нацькував собак. «Та вони вам самі усе розкажуть, а мені вже даруйте, панове, краще завернути додому. Ніч на носі, жіночка моя буде хвилюватися». Він подав фургон назад і розвернув конячок. «На добраніч вам усім!» – сказав він. «Отже, видалася неспокійна днина, бо! Але те добре, що добре скінчилося! Хоч, мабуть, передчасно так казати, поки ми усі не дістанемося до своїх дверей. Відверто кажучи, я буду радий зачинити їх за собою». Він запалив ліхтарі, заліз напередок, але раптом знов обернувся. «Ледве не забув! Моя господиня – передавала вам вітання. А до нього ще оце. Він помацав підсидінням і витяг звідти чимало у кошик. Тримайте. Фродо взяв кошик і фермер покотив додому. Під дружні вигуки, подяки та добрі побажання. Четверо друзів стояли на дорозі, поки неясні кола світла не розтанули серед нічної темряви. Зненацька Фродо розсміявся. З-під закритого віка кошика, що він тримав у руках, віяло чарівним грибним духом.